David Copperfield de Charles Dickens Pista 40 Curând după aceea, și-a luat în primire cheile, pe care le făcea să zângâne prin toată casa, strânse mănunchi într-un coșuleț legat la brâu. Rare ori am găsit încuiate dulapurile și ușile respective și mi-am dat seama că toate cheile acestea nu foloseau la altceva decât la jocurile cu jeep. Dar Dora era mulțumită, așa că și eu mă bucuram. Era încântată că rezolvase multe greutăți prin această așa zisă măsură gospodărească și amândoi eram vesel de parcă am fi ținut în joacă o casă de păpuși. Și așa am mers mai departe. Dora era cu mătușa mea aproape tot atât de drăgăstoasă ca și cu mine și îi povestea de mult cum se temuse la început ca mătușa mea să nu fie o babă urăcioasă. Niciodată n-am văzut-o pe mătușa mea atât de răbdătoare față de cineva. Îl lingușea pe gip. Deși acesta nu voia să audă de nimic, asculta zile de rândul cum dora ai cânta din chitară, deși nu prea plăcea muzica, nu se lega niciodată de nepriceperea slugilor, deși trebuie să-i fi venit greu să reziste aceste ispite, străbătea drumuri lungi pe jos ca să-i facă o surpriză Dore, cumpărând vreun flac care-i plăcuse și când venea prin grădină, nu intra niciodată dacă nu o găsea pe Dora nodai, ci striga din josul scării cu un glas care răsuna vesel prin toată casa unde floricica?" Capitolul 16 Domnul Dick adeverește prezicerile mătușii mele Trecuse câtva timp de când îl părăsisem pe doctorul Strong, cum locuiam prin apropiere, îl vedeam destul de des și de două sau de trei ori n am dus cu toții la el la cină sau la ceai. Bătrânul ostaș era în permanență încartiruit în casa doctorului. Nu se schimbase deloc și aceeași fluturi nemuritori îi fulfuiau la pălărie. Ca și alte mame pe care le-am cunoscut de-a lungul vieții, doamna Markleham ținea mai mult la petreceri decât la fica ei. Răvna la tot felul de distracții și ca un vechi și viclan ostaș pretindea, urmându-și propriile ei înclinări, că se jertfea pentru copilul ei. Dorința doctorului ca Enii să se mai distreze era primită cu bucurie de această mamă excelentă care se arăta cu totul de acord. Nu mă îndoiesc câtuși de puțin că, fără să-și dea seama, a făcut să sângereze rana din inima doctorului. Numai din egoism și dintr-o frivolitate de femeie bătrână, caracteristică acestei vârste, cred că a întărit teama doctorului de a fi o piedică în viața tinerei sale soții, arătându-i că nu putea exista nicio afinitate de sentimente între el și Enii, și sprijinind cu înfocare dorința lui de a ușura Annie ei povara vieții. Dragul meu!" i-a spus ea doctorului într-o zi când eram de față. Știi, fără îndoială că ar fi cam nepotrivit pentru Eni să stea tot timpul închisă aici. Doctorul a clătinat binevoitor din cap. Când o să fie și ea de vârsta mamei sale, a urmat doamna Markleham, legănându-și evantaiul, nu o să mai fie același lucru. Pe mine pot să mă închis și într-o temniță și dacă am o societate plăcută și un joc de bridge, nici nu o să mă gândesc să ies. Dar știi, eu nu sunt Eni și Eni nu-i mai căsa. Desigur, desigur, i-a spus doctorul, ești cel mai bun om de pe lume. Nu, iartă-mă, te rog, căci doctorul făcuse un gest de protest. Pot să-ți spun și în față, așa cum o spun și în lipsa dumitale căci ești cel mai bun om de pe lume, dar așa e firesc, nu-i așa? Să n-ai aceleași gusturi și aceleași nevoi ca și Annie. Nu, a spus doctorul pe un ton trist. Nu, desigur că nu, a urmat bătrânul ostaș. Să luăm de pildă dicționarul. E o treabă cât se poate de folositoare dicționarul ăsta, cât se poate de folositoare, înțelesul cuvintelor. Fără doctorul Johnson sau vreun altul ca el, am fi fost azi în situația de a spune pat în loc de fier de călcat. Dar nu putem să-i cerem lui Enii să se intereseze de un dicționar, mai ales că nici nu-i gata, așa -i? Doctorul a dat din cap. Și de aceea prețuiesc atât de mult grija pe care o porți." i-a spus doamna Markleham, lovindu-l pe umăr cu evantaiul închis. Asta dovedește că nu faci ca atâția alți oameni mai în vârstă care cred că pot să existe capete de bătrâni pe umeri tineri. Ai studiat-o pe Annie și ai înțeles firea. Asta-i ce-mi place la dumneata. Până și pe fața senină și a doctorului Strong s-au evit câteva semne dureroase la auzul acestor laude. De aceea, dragă doctore, a urmat bătrânul ostaș dându-i câteva mici lovituri prietenoase pe umăr. Poți să te bizui pe mine în orice moment și pe orice vreme. Sunt gata să mă duc cu Eni la spectacole de operă, la concerte, la expoziții, oriunde, și niciodată nu o să mă vezi obosită. Datoria, dragă doctore, mai presus de orice. Rare ori se întâmpla să citească gazeta fără să găsească vreun spectacol pe care era sigură că Eni ar fi vrut să-l vadă. Și în fiecare zi se așeza în jilțul cel mai moale din toată casa, își punea ochelarii și timp de două ceasuri citea gazeta. Zadarnic protesta Eni, care era sătulă de atâtea spectacole. Mama ei o spunându-i, Ascultă, draga mea Eni, sunt sigură că știi mai bine ce-ți place, dar trebuie să spun, draga mea, că ești prea nerecunoscătoare față de bunătatea doctorului Strong. Rostea aceste cuvinte întotdeauna când era și doctorul de față și mi se pare că aceasta o făcea pe Eni să renunțe la orice împotrivire, dacă ar mai fi vrut să se împotrivească. De obicei, se supunea resemnată și se ducea unde voia bătrânul ostaș. Rare ori, se întâmpla să le însoțească și domnul Meldon. Uneori, mătușa mea și Dora erau poftite să meargă cu ele și primeau invitația. Înainte vreme nu mi-ar fi plăcut să se ducă împreună, dar ceea ce se petrecuse noaptea de pomină în biroul doctorului mă făcuse să mă gândesc mai bine și să-mi schimb părerea. Eram încredințat că doctorul avea dreptate și nu mai nutream nicio bănuială. Când rămânea singură cu mine, mătușa mea își freca uneori nasul și îmi spunea că nu putea pricepe ce se petrecea cu ei și adăuga că ar fi ținut mult să-i vadă mai fericiți. Nu credea că militeroasa noastră prietenă, așa îi zicea ea bătrânului ostaș, ar putea contribui la îmbunătățirea situației. Mătușa mea era de părere că, dacă militeroasa noastră prietenă și-ar tăia fluturii de la pălărie și le-ar da unor coșar de întâi mai, ar face primul act care ar dovedi ca început să-i vină mintea la cap. Mătușa mea își punea toată nădejdea în domnul Dick. Omul ăsta are cu siguranță o idee în cap," spunea ea, și dacă ar putea numai să o prindă și să-și o fixeze într-un colț al creierului, asta era pentru el cea mai mare greutate, s-ar face remarcat într-un chip cu totul extraordinar." Neștiind nimic de această prezicere, domnul Dick își păstra mai departe aceeași poziție față de doctorul și de doamna Strong. Nu părea nici să facă progrese, nici să dea înapoi. Se consolidase pe temeliile dintr-un început ca o clădire, și trebuie să mărturisesc că nu credeam că se va urni vreodată din loc, așa după cum n-aș fi bănuit niciodată că o clădire ar putea să se miște. Dar, într-o noapte, la câteva luni după nunta noastră, domnul Dick și-a vrut capul pe ușa salonului nostru, unde ședeam singur și scriam, Dora se împreună cu mătușa mea la ceai, la cele două păsărele, și mi-a spus, tușind cu tâlc, Mie teamă că te-aș stingheri, totul, dacă te-aș ruga să stai puțin de vorbă cu mine." Cât-uș de puțin, domnule Dick, i-am spus, pofti, intră!" Trotwood, mi-a spus domnul Dick, ducându-și degetul la nas după ce ne-am strâns mâna, înainte de a mă așeza, vreau să-ți comunic ceva. O cunoști pe mătușata? Într-o câtva, i-am răspuns. E cea mai minunată femeie de pe lume, domnule. După ce mi-a dat această veste, care a răbufnit din el ca dintr-o pușcă încărcată, domnul Dick s-a așezat mai grav ca de obicei și s-a uitat la mine. Acum, băiete," mi-a zis domnul Dick, o să-ți spun o întrebare." Câte întrebări poftești?" i-am spus eu. Ce părere ai despre mine, domnule?" m-a întrebat domnul Dick, încrucișându-și brațele. Ești un vechi și scump prieten," i-am spus. Îți mulțumesc, Trotwood," mi-a răspuns domnul Dick râzând și întinzând foarte vesel mâna ca să mi-o strângă pe a mea. Dar voiam să spun, ce crezi despre mine în această privință?" Și și-a dus mâna la frunte. Nu știam ce să-i răspund, dar el m-a ajutat, rostind un singur cuvânt. Slab? mi-a zis domnul Dick. Da, cam așa, i-am răspuns șovăind. Întocmai, a strigat domnul Dick, care părea foarte încântat de răspunsul meu. Vezi, Trotwood, când a luat ceva din tulburarea care era în capul știtul cui și a pus-o știu unde, s-a întâmplat că... Domnul Dick și-a învârtit foarte repede mâinile de mai multe ori, a bătut din palme și apoi l-a învârtit iar ca să exprime prin aceste gesturi zăpăceala. Cam asta e ce mi-au făcut, ei?" Am dat din cap și el a făcut la fel. Pe scurt, băiete," mi-a zis domnul Dick în șoaptă, sunt cam slab la minte. Aș fi vrut să mai îmbunătățesc această concluzie, dar el m-a oprit. Pa da, așa sunt." Ea zice că nu, nici nu vrea să audă de așa ceva. Dar eu știu că așa sunt." Dacă nu ar fi sărit ea în ajutor ca o adevărată prietenă, de mult aș fi fost închis la Balamuc și an dar rândul aș fi dus o viață jalnică. Dar eu o să am grijă de ea. Nu cheltuiesc niciun sfanț din banii câștigați cu copierea actelor. Îi strâng într-o cutie, mi-am făcut și testamentul, îi las ei totul. O să fie bogată, nobilă. Domnul Dick și-a scos batista și-a -și șters ochii. După aceea, am păturit-o, a netezit-o cu în două palmele și și-a pus-o la loc în buzunar, cu mare grijă, de parcă ar fi băgat-o și pe mătușa mea în batistă. Ascultă, trotud, ești un cărturar, mi-a zis domnul Dick, ești un cărturar foarte distins. Știi ce au învățat, ce o mare e doctorul, știi ce frumos m-a primit întotdeauna, nu e mândru, cu toată înțelepciunea lui, e modest, e modest, modest și smerit până și față de bietul Dick, un om cu mintea simplă, care nu știe nimic. I-am scris numele pe bucate de hârtie și am trimis-o pe sfoară în sus până la zmeu când era pe cer printre ciocârlii. Și zmeul s-a bucurat să-i primească numele domnule și cerul s-a luminat și mai tare mulțumită lui. I-am făcut o mare plăcere, spunându-i din toată inima că doctorul merită cel mai adânc respect și cea mai mare stimă. Și frumoasa lui nevastă e o stea, a zis domnul Dick, o stea strălucitoare. Am văzut-o cum strălucea domnule. Dar... Și aici domnul Dick și-a apropiat scanul de-al meu, punându-mă mână pe genunchi. Nori, domnule, nori!" Văzând îngrijorarea care-i se cita pe față, mi-am luat și eu același aer și-am dat din cap. Dar ce fel de nori?" a zis domnul Dick. S-a uitat cu atâta încordare drept în ochii mei, străduindu-se să înțeleagă ceea ce îi spuneam, că mi-am dat toată silința să-i răspund cât mai limpede și cât mai încet, ca și cum aș fi dat o lămurire unui copil. Există o dezbinare nenorocită între ei, i-am zis. E o pricină nefericită care-i desparte. Poate că o fi în legătură cu deosebirea lor de vârstă, poate că s-o fi evit dintr-o a toată. La fiecare frază, domnul Dica clătina din cap un gândurat, s-a oprit când am sfârșit și a rămas chipzuind cu ochii ațintiți asupra mea și cu mâna pe genunchiul meu. Doctorul e supărat pe ea, trotud?" m-a întrebat el după câtva timp. Nu, o iubește." Atunci, băiete, am găsit, a zis domnul Dic. Neașteptata bucurie cu care mi-a dat o palmă peste genunchi și apoi s-a lăsat pe spătarul scaunului cu sprâncenele cât mai ridicate cu putință, m-a făcut să-l cred și mai aiurit decât de obicei. Dar imediat după aceea și-a reluat aerul grav de la început și-a plecându-se iar înainte și-a scos respectuos Batista, ca și cum ar fi fost cu adevărat o imagine a mătușii mele, și mi-a zis E cea mai minunată femeie de pe lume trotud!" De ce n-a făcut nimic ca să dragă lucrurile? E o chestiune prea grea și prea delicată ca să se poată amesteca cineva, i-am răspuns. Iscusit cărturar, mi-a spus domnul Dick, atingându-mă cu un deget. De ce n-a făcut nimic nici el? Pentru aceleași motive, i-am răspuns. Ei, atunci am găsit eu, băiete, mi-a spus domnul Dick și s-a ridicat în picioare în fața mea și m-a aprins ca înainte, clătinând din cap și lovindu-se în piept de atâta ori, Cam crezut că o să-și piardă răsuflarea. Un biet om cu o scrânteală la cap, domnule," a spus domnul Dick, un nerod, un om cu mintea slabă, așa mă prezint în fața întregii societăți, și iar s-a lovit cu pumnul în piept, o să facă ceea ce n-au fost în stare să săvârșească atâția oameni înțelepți. Eu o să-i împac, băiete, o să încerc, nu o să mă ocărască, nu o să mă dojenească, dacă o ieși prost, nu o să se supere pe mine, nu-s decât domnul Dick." Și cine ia seama la ce spune domnul Dick. Dic, eu nimica toată. Nimic. Și-a suflat disprețuitor de parcă ar fi suflat un fulg. Apucase din fericire să-mi spună mai tot ce voia să mă împărtășească. În clipa aceea am auzit-o prindu-se la poarta grădiniței trăsura cu care mătușa mea și Dora se întorceau acasă. Nici o vorbă, băiete, mi-a șoptit el. Lasă să cadă toată o cara asupra lui Dick. Dic cer slab la minte, nebunul de Dic. Mă gândeam de câtva timp că am găsit ce-mi trebuie și acum chiar am găsit. După cele ce mi-ai spus, sunt sigur că am găsit. E foarte bine. Domnul Dick n-a mai scos nicio vorbă în legătură cu această chestiune și în jumătatea de ceas care a urmat a devenit un adevărat semnalizator telegrafic spre marea uimire a mătușii mele ca să-mi dea înțelege să păstrez cea mai mare taină. Spre mirarea mea, au trecut vreo două sau trei săptămâni fără să mai aud nimic de această chestiune, deși eram foarte curios să aflu rezultatul străduințelor sale, care arătau o ciudată licărire de bun simți și o bunătate a inimii de care dăduse de, de altfel întotdeauna dovadă. În cele din urmă, am început să cred, ținând seama de starea lui de spirit nestatornică și schimbătoare, că uitase sau renunțase la cele plănuite. Într-o seară frumoasă, când Dora n-a vrut să mai iasă, M-am dus împreună cu mătușa mea la vila doctorului. Era toamnă, într-un răstim, când nu mai aveau loc dezbateri parlamentare ca să o aerul și mă amintesc că frunzele miroseau ca cele pe care călcam în grădina noastră din Blunderstone, iar vântul, cu urletul lui, aducea parcă pe aripile sale vechile mâhniri de odinioară. Se lăsa întunericul când am ajuns la vila doctorului, Doamna Strong tocmai ieșea din grădina unde domnul Dick, cu un cuțit în mână, îl ajuta pe grădinar să proptească niște pari. Doctorul avea treabă cu cineva în biroul lui, dar doamna Strong ne-a spus că nu va zăbovi mult, și ne-a rugat să-l mai așteptăm. Am intrat cu ea în salon și m-am așezat lângă fereastra prin care se vedea întunericul de afară. Eram vechi prieteni și buni vecini, așa că vizitele noastre aveau întotdeauna un caracter destul de intim. De-abia ne așezaserăm, când doamna Markleham, mereu pornită să facă gălăgie, a intrat grăbită cu ziarul în mână și a spus cu răsuflarea tăiată. O, oh, pentru numele lui Dumnezeu, Annie, de ce nu mi-a spus că era cineva în birou?" Dragă mamă," i-a răspuns ea foarte liniștită, nu știam că doreai să afli cine e în birou." Doream să aflu cine e în birou," a spus doamna Markleham, prăbușindu-se pe divan. De când sunt, n-am tras așa o spaimă." Atunci, mamă, înseamnă că a intrat în birou?" a exclamat Eni. Desigur că am intrat în birou, draga mea!" a răspuns ea înțepată și am dat peste bietul doctor care își făcea tocmai testamentul. Domnișoară Trotwood David, puteți să vă închipuiți ce am simțit!" Fica ei și-a întors repede privirea de la fereastră. Își făcea tocmai testamentul și își arăta ultimele dorinți, dragă Eni, a repetat doamna Markleham, întinzându-și în poală ziarul ca pe o față de masă și ciocănindu cu mâinile. Câtă dragoste prevăzătoare! Trebuie să vă spun cum s-au petrecut lucrurile. Trebuie să vă spun ca să nu-l nedreptățesc dragul de el, că e cu adevărat un om tare cum se cade. Poate știi și dumneata, domnișoară Trotud, că în casa asta nu se aprinde o lumânare până ce nu-ți ies ochii din cap, tot chiorându-te să-ți citești gazeta și că doar în birou mai găsești un loc potrivit unde să poți citi în tihnă. Asta m-a făcut să mă duc în birou unde am văzut lumina aprinsă. Am deschis ușa, Împreună cu doctorul se mă aflau acolo doi domni. Se vedea cât colo că avea o profesiune în legătură cu legile și toți trei stăteau în jurul mesei. Doctorul, drăguțul de el, ținea o pană în mână. Aceasta arată foarte limpede, a zis doctorul. Eni, draga mea, ia aminte la ce spun. Aceasta arată foarte limpede, domnilor, toată încrederea pe care o am în doamna Strong, care îi las fără nicio rezervă, toată averea mea. Unul dintre domni ce a repetat, toată averea, fără nicio rezervă, atunci, cu simțământul firesc al unei mame, am zis, O, domnilor, vă cer iertare!" M-am împiedicat de prag și am plecat prin coridorul lungust unde e și cămara. Doamna Strong a deschis ușa cu geam și a ieșit pe verandă, unde a rămas rezemată de un stâlp. Acum, spune și dumneata, domnișoară Trotud, spune și dumneata, David, nu-ți crește inima când vezi un om la vârsta doctorului Strong în toată puterea minții, care face un asemenea lucru. Se vede acum că am avut dreptate!" Când doctorul Strong a venit să-mi facă o vizită foarte măgulitoare și mi-a cerut mâna fiice mele, i-am zis lui Eni, Draga mea, nu încape cape o îndoială pentru mine că pentru a-ți asigura viitorul, doctorul Strong o să facă mai mult chiar decât s-a obligat." În clipa aceea a sunat clopoțelul și s-au auzit pașii celor doi străini care plecau. E gata, desigur," a spus bătrânul ostaș după ce a tras cu urechea. Drăguțul de el și-a pus semnătura și pecetea, a dat hârtia și s-a liniștit." Să fie într-un ceas bun, ce om cu minte! Eni, draga mea, mă duc în birou să-mi citesc gazeta, căci nu-mi găsesc liniștea până ce nu aflu toate noutățile. Domnișoară trotud, David, poftiți să-l vedeți pe doctor. Când am pornit cu ea spre birou, am băgat de seamă că domnul Dick se afla într-un colț în umbră și-și închidea briceagul. Îmi amintesc că mătușa mea și-a frecat furioasă nasul ca să-și mai versă necazul pe care îl pricinuia milităroasa noastră prietenă, dar cine a intrat mai întâi în birou sau cum a ajuns doamna Markleham de s-a așezat într-o clipită în gilțul ei sau cum s-a întâmplat de a rămas singur cu mătușa mea la ușă, poate că ea m-a oprit, căci avea privirea mai ageră, am uitat dacă am știut vreodată. Dar ceea ce știu e că l-am văzut pe doctor, înainte ca el să ne fi zărit, cum ședea la masă printre volumele mari pe care le îndrăgea, cu capul sprijinit în mână că în aceeași clipă am văzut-o pe doamna Strong, cum se furișa în daie, palidă, tremurând toată, că domnul Dick o ducea de braț, că domnul Dick și-a pus cealaltă mână pe umărul doctorului, făcându-l să se uite la el cu o privire rătăcită, că în timp ce doctorul își întorcea capul, nevasta sa a căzut în genunchi la picioarele lui, cu mâinile împreunate a rugăciune, îndreptându se spre el privirea aceea care nu mi s-a mai șters din minte că doamna Markleham, văzând această scenă, a lăsat să-i cadă ziarul și s-a uitat la ei cu o mutră care, mai mult decât orice, părea a fi o întruchipare a uimirii ca acele statuete sculptate care se puneau la pupa a corobiilor. Bunătatea cu care doctorul și-a arătat mirarea, demnitatea cu care și-a păstrat-o soția sa, în ruga ei fierbinte, grija binevoitoare a domnului Dick, seriozitatea cu care mătușa mea exclamat și să mai spună cineva că omul acesta e nebun, arătându-și astfel triumful că-l salvase dintr-o situație atât de jalnică, toate acestea nu mă apar ca o amintire, ci le văd a Eva, le aud parcă în timp ce scriu. Doctore," a zis domnul Dick, e ceva care nu merge cum trebuie. Cei, i Ia te uita aici." Eni," a strigat doctorul, nu la picioarele mele, iubito." Ba da," a zis ea, și vă rog din tot sufletul să nu părăsească nimeni odaia. Tu, care ești soțul și părintele meu," Rupe odată această tăcere îndelungată, să aflăm amândoi ce dezbinare ne desparte. Doamna Markleham, recăpătându și graiul, a exclamat plină de indignare maternă. Enny, ridică-te imediat și nu ne mai face de râs pe toți, umilindu-te în halul ăsta, dacă nu vrei să mă scoți din sărite. Mama, i-a răspuns Eni, degeaba-mi vorbești, căci eu către soțul meu m-am îndreptat ruga și tu n-ai niciun cuvânt aici. Eu, niciun cuvânt, a exclamat doamna Markleham, eu nu mai sunt nimic. Fata asta și-a pierdut mințile. Dați-mi, vă rog, un pahar cu apă. Eram prea absorbit de cele ce se petreceau între doctor și soția sa ca să dau vreo urmare acestei cereri, care de altfel n-a impresionat pe nimeni, așa că doamna Markleham a continuat singură să gâfuie, să se holbeze la ceilalți și să-și facă vânt cu evantaiul. Annie," a zis doctorul undui cu blândețe mâna, Draga mea, dacă a intervenit vreo schimbare de neînlăturat în decursul vremii, în căsnicia noastră, nu e vina ta." Eu și numai eu port toată vina. Dragostea, admirația și respectul meu față de tine nu s-au schimbat. Vreau să fii fericită. Te iubesc și te stimez cu adevărat. Ridică-te, Eni, te rog. Dar ea nu s-a ridicat. După ce l-a privit câtva timp, s-a plecat și mai mult către el și a pus capul pe genunchiul lui pe care l-a cuprins cu brațul și a spus Dacă am aici un prieten care să poată spune o vorbă pentru mine sau pentru soțul meu în această privință, dacă am aici vreun prieten care poate să da glas unor bănuieli pe care câteodată le-am auzit pătrunzând și în inima mea, dacă am aici vreun prieten care îl cinstește pe soțul meu sau care a ținut vreodată la mine și acest prieten știe ceva, orice ar fi, care ar putea să ne mijlocească în păcarea, îl rog din tot sufletul să vorbească. A urmat o tăcere adâncă. După câteva clipe de chinuitoare șovăiri, am curmat această tăcere. Doamnă Strong," am început eu, Cunosc o întâmplare pe care doctorul Strong m-a rugat stăruitor să o tăinuiesc și pe care n-am dezvăluit-o nimănui până în seara aceasta. Dar cred că a venit acum momentul când numai o discreție greșit înțeleasă m-ar putea face să ascund și când rugămintea dumitale mă dezlagă de făgăduia la dată. Și-a întors numai o clipă fața spre mine și am știut că aveam dreptate. N-aș fi putut rezista privirii ei atât de rugătoare chiar dacă asigurarea pe care mi-a dat-o ar fi fost mai puțin convingătoare. Pacea căminului nostru stă poate în mâinile dumitale, mi a zis ea. Împun tot încrederea în dumneata și știu că nu vei lăsa nimic deoparte. Știu dinainte că nimic din ceea ce ai putea spune nu va putea umbri noblețea sufletească a soțului meu. Să nu cauți să mă cruci, chiar dacă ți s-ar părea că ar fi ceva care mi-ar putea dăuna. După aceea, voi spune și eu tot ce am de spus, în fața lui și în fața lui Dumnezeu. În urma acestei rugăminți atât de stăruitoare n-am mai cerut voie doctorului și, fără a trunchea adevărul, ci îndulcind numai Grosolonia lui Uriah Hip, am povestit tot ce s-a petrecut chiar în aceeași încăpere în noaptea aceea de pomină. E cu neputință de descris privirea înspăimântată a doamnei Markleham în tot timpul acestei povestiri și felul cum a întrerupt cu tot soiul de țipete și exclamații stridente. Când am sfârșit... Eni a rămas câteva clipe tăcută, ținându-și capul pe genunchii soțului ei ca mai înainte. După aceea, i-a luat doctorului mâna, el ședea în aceeași poziție în care îl găsisem când am intrat, a dus-o la pieptul ei și i-a sărutat-o. Domnul Dick a ajutat-o să se ridice și ea a rămas în picioare sprijinindu-se de el. Apoi a început să vorbească, ațintindu-și necontinit privirea asupra soțului ei. Voi mărturisi deschis în fața voastră tot ce-am avut în inima mea de când ne-am căsătorit, a spus ea cu un glas slab, blând și supus. Acum, când am aflat totul, n-aș mai putea trăi dacă aș ține ceva ascuns. Nu, Eni, i-a spus cu duioșie doctorul, niciodată nu m-am îndoit de tine, copila mea, nu-i nevoie, chiar nu-i nevoie, draga mea. E neapărat nevoie să-mi deschid inima întreagă în fața sufletului mărinimos și credincios pe care, an de an, zi de zi, l-am iubit și l-am venerat din ce în ce mai mult, Martor mi cerul, a răspuns ea cu același glas. Chiar așa, i-a tăiat vorba doamna Markleham, dacă mai sunt în stare să judec și eu... N-ai fost niciodată în stare să judeci, bătrână smintită ce ești, a șoptit mătușa mea indignată. Atunci îngăduiți-mi să spun că e inutil să mai intrăm în asemenea amănunte. Nimeni altul decât soțul meu nu are dreptul să hotărească ce trebuie să fac, a spus Eni, fără aș lua privirea de pe fața lui. Și el mă va asculta. Te rog să mă ierți, mamă, dacă voi spune ceva care o să te îndurereze. Am suferit destul ca să pot vorbi acum." Nemai pomenit," a mormuit doamna Markleham. Încă de pe când eram foarte tânără," a zis Annie, abia o fetiță, primele cunoștințe de orice fel mi-au fost legate de un prieten și profesor plin de răbdare, prietenul răposatului meu tată, care s-a arătat întotdeauna bun cu mine. Nimic din tot ce știu nu pot aminti fără a mă aduce aminte de el." Mi-a îmbogățit mintea cu cele din tui comori și l-a pecetruit cu personalitatea lui. Cred că toate aceste cunoștințe nu mi-ar fi putut folosi atât de mult dacă le-aș fi primit din alte mâini. Mama ei nu mai înseamnă nimic, a exclamat doamna Markleham. Nu, mamă, a spus Eni. dar vreau să arăt ce a însemnat el pentru mine. Trebuie să o arăt. Când am mai crescut, a ocupat același loc în viața mea. Era mândră de interesul pe care mi-l purta, țineam la el cu un sentiment de adâncă dragoste și recunoștință. Îmi vine greu să spun cum îl priveam ca pe un tată, ca pe un îndrumător de lauda căruia mă bucura mai mult decât de orice altă prețuire și în care aș fi avut deplină încredere, chiar dacă m-aș fi îndoit de toți oamenii de pe lume. Știi, mamă, cât de tânără și lipsită de experiență eram atunci când mi l-a adus pe neașteptate ca logotnic. Întâmplarea asta am povestit-o de vreo cincizeci de ori tuturor celor de față. A zis doamna Markleham, Țineți, gura pentru numele lui Dumnezeu și nu mai repeta aceeași poveste," a murmurat mătușa mea. Era o schimbare atât de mare, o pierdere atât de mare, cel puțin așa am simțit la început, a urmat Eni, cu același glas și aceeași privire țintit asupra lui. Eram tulburată și abătută, nu eram decât o fetiță și când am văzut o schimbare atât de însemnată la omul pe care atâta vreme îl crezuse mult mai presus decât mine, am fost tare mâhnită, dar nimic nu-i mai putea reda locul dinainte. Era mândră că mă socotea vrednică de el și așa n-am căsătorit. La biserica Sfântul Alphage din Canterbury, a adăugat doamna Markleham. Afurisită femeie nu poate să tacă, a zis mătușa mea. Nu m-am gândit niciodată la bunurile lumești pe care mi l ar putea dărui soțul meu, a urmat Eni, îmbujorându-se la față. În inima tânără, Asemenea gânduri nevrednice nu și-au aflat nici când vreun loc. Mamă, te rog să mă ierți dacă spun că dumneata ai fost cea din care m-ai făcut să întrevăd că ar putea exista unii oameni care să ne nedreptățească și pe mine și pe el cu asemenea bănuieli. Eu? a strigat doamna Markleham. Desigur că tu și n-ai cum să scap de această învinuire, milităroasa mea prietenă, a șoptit mătușa mea. A fost pentru întâia oară în viața mea că m-am simțit foarte nefericită, a spus mai departe Eni a fost cea din din toate clipele nefericite pe care le-am trăit după aceea. Mai târziu ele s-au înmulțit în așa măsură că nu le mai pot număra. Dar nu din pricina pe care o bănuiești, scumpul meu soț mărinimos, căci în inima mea n-a existat niciun gând, o amintire, nicio nădejde care să nu fie legată de tine. Și-a ridicat privirea și-a împreunat mâinile și mi s-a părut că arăta frumoasă și sinceră ca un duh coborât din ceruri. Doctorul nu și-a privirea de la ea și ochilor s-au întâlnit fără a se mai despărți. Nu pot învinui pe mama că-ți cera mereu cu ceva pentru ea și sunt sigură că nu o făcea cu un gând rău," a urmat Annie. Dar când vedeam cum te asalta salta cu atâtea cereri neplăcute în numele meu, când vedeam târgul care se făcea pe seama mea și cât de mărinimos erai și cum domnul Wickfield, care ți apăra cu atâta râvnă avutul, se încrunta, am simțit." că s-ar putea să cadă asupra mea josnica bănuială, că mi-aș fi vândut dragostea și că tu mi-ai fi cumpărat-o. Era o rușine pe care nu o meritam, dar la care te să iei parte. Nu vă pot spune ce înseamnă, mama nici nu-și poate închipui așa ceva, să-ți stăruie mereu în minte gândul acesta îngrozitor, deși în adâncul inimii mele știam prea bine că în fața altarului, în ziua cununiei, doar dragostea și mândria vieții mele îmi fusese încununată. Asta-i mulțumirea că am avut grijă de toată familia, a strigat doamna Markleham cu ochii plini de lacrimi. Mai bine m-aș fi turcit. Păcat că n-ai făcut-o să fi rămas în țara de baștina turcilor, a spus mătușa mea. Tocmai în vremea aceea mama a sărătat mai grijulie de soarta vărului meu Melden. Țineam și eu mult la el, glasul i-a scăzut, fără a arăta însă nicio șăvăire. Când eram copil, ne-am îndrăgostit unul de altul. Dacă împrejurările ar fi găduit o și dacă nu s-ar fi întâmplat altfel, poate că aș fi ajuns să cred că îl iubeam cu adevărat și m-aș fi măritat cu el și aș fi fost tare nefericită. Nu poate exista o mai mare dezbinare în căsnicie decât aceea datorită nepotrivirii de gânduri și țeluri. Am cumpănit aceste cuvinte chiar în timp ce ascultam cu cea mai mare luare aminte cele ce urmau, ca și cum ar fi prezentat un deosebit interes pentru mine sau vreo legătură tainică pe care încă nu o deslușeam. Nu poate exista o mai mare dezbinare într-o căsnicie decât acea datorită nepotrivirii de gânduri și țeluri. Nu ne potriveam deloc, a urmat Eni. De mult mi-am dat seama de lucrul acesta. Dacă n-aș fi avut alte motive de a fi recunoscătoare soțului meu, ar fi trebuit să-i port recunoștință pentru că m-a salvat de cea din tâi pornire greșită a inimii mele neîncercate. Stătea liniștită în fața doctorului și vorbea cu o sinceritate care mă mișca, și totuși vocea era la fel de sigură ca și înainte. În timp ce el aștepta să profite de dărnicia ta, pe care, de dragul meu, i arătai cu atâta mărinimie, iar eu mă simțeam nefericită că puteam trece drept o femeie interesată, m-am gândit că iar ar prii mult mai bine dacă ar fi pus în situația să se descurce singur. M-am gândit că, dacă aș fi fost în locul lui, Aș fi încercat să o fac orice preț, în ciuda oricăror greutăți. Dar n-am avut o părere prea proastă despre el până în seara când a plecat spre India. În seara aceea mi-am dat seama că avea o inimă fățarnică și nerecunoscătoare. În felul cum mă scruta domnul Wickfield cu privirea, am deslușit atunci un tâlc nou și pentru întâia oară am întrevăzut cumplita bănuială care mi-a întunecat întreaga viață. Bănuială, Eni, a exclamat doctorul. Nu, nu, nu!" Știu, dragul meu soț, că în mintea ta n-a existat niciodată o asemenea bănuială," a răspuns ea. Și când am venit la tine în seara aceea să-mi descarc toată povara de durere și rușine ce m-a păsat sufletul și să-ți spun că în propria ta casă, una din rudele mele, pentru care din dragoste pentru mine ai fost un adevărat binefăcător, a îndrăznit să-mi spun anumite vorbe care n-ar fi trebuit să fie rostite, nici dacă aș fi fost o femeie slabă, păcătoasă și nenorocită, care s-a vândut pentru bani, așa cum mă socotea el, M-am revoltat la gândul că aceasta ar putea să arunce o pată rușinoasă asupra vieții noastre și vorbele pe care trebuia să le spun mi-au murit pe buze și din ceasul acela până astăzi nu le-am mai rostit. Doamna Markleham a scos un geamăt scurt, s-a cufundat în jilțul ei și a dispărut în dosul levantaiului de parcă n-ar mai fi avut de gând să iasă niciodată de acolo. Din clipa aceea n-am mai schimbat nicio vorbă cu el, decât în fața ta, și numai atunci când trebuia să-i vorbesc ca să evit o explicație penibilă. A trecut destui ani de când a aflat de la mine care era situația lui în casa aceasta, bunătatea pe care i a arătat-o, ajutându-l fără știrea mea să-și găsească o slujbă mai bună, și apoi bucuria cu care mi-ai destăinuit totul ca să-mi prilejuiești o surpriză și o plăcere, au făcut crede-mă, ca nefericirea și taina mea să-mi pară și mai apăsătoare. S-a lăsat ușor la picioarele doctorului, deși el s-a străduit să o oprească, și a spus cu ochii plini de lacrimi, privindu în față. Nu-mi vorbi încă. Lasă-mă să-ți mai spun ceva. Nu știu dacă am greșit sau nu, dar dacă ar fi să reîncep, cred că aș face la fel. Nu vei ști niciodată ce au însemnat pentru mine vechile amintiri care mă legau atât de puternic de tine și gândul că alții ar putea avea cruzimea de a mă bănui că mi-am vândut dragostea inimii mele și că aparențele din jur întăreau această bănuială. Eram foarte tânără și nu aveam cu cine să mă sfătuiesc. Între mama și mine a existat totdeauna o adâncă neînțelegere în tot ceea ce era în legătură cu tine. Dacă m-am închis în mine și am ascuns jignirea ce m a fost adusă, am făcut-o numai pentru că te respectam și țineam atât de mult la respectul tău. Eni, dragostea mea neprihănită, scumpa mea fetiță, a spus doctorul, încă puțin, doar câteva cuvinte. Mă gândeam că ar fi fost atâtea alte fete cu care te-ai fi putut însura și care nu ți-ar fi adus atâtea necazuri și supărări și ți ar fi creat un cămin mai vretnic. Îmi ziceam că ar fi fost mai bine să fi rămas eleva ta, copilata. Mă temeam că nu voi putea corespunde nici înțelepciunii, nici științei tale, dacă toate acestea m-au făcut să mă închid în mine, așa cum s-a și întâmplat atunci când ar fi trebuit să ți vorbesc. Totul s-a datorat numai respectului pe care ți-l purtam și dorinței de a vedea ziua când mă voi putea bucura de respectul tău. Ziua aceea a răsărit de mult, Eni, și nu va fi urmată decât de noaptea cea fără de sfârșit, draga mea i-a spus doctorul. Încă o vorbă. Mai târziu mi-am pus în gând și am luat hotărârea să duc singură draga povară a celor aflate despre netrebnicia unui om față de care te-ai arătat atât de mărinimos. Și acum, un ultim cuvânt vreau să-ți mai spun, prietene scump, care te-ai dovedit cel mai bun dintre toți prietenii. Am aflat în seara aceasta Pricina schimbării pe care cu atâta durere și tristețe am văzut-o la tine în ultimul timp și care crezusem că era în legătură cu vechile mele temeri aproape întemeiate. Și printr-o simplă întâmplare am aflat în seara aceasta toată nobila încredere pe care ai avut-o în mine, deși n-ai înțeles ce se petrecea în sufletul meu. Oricâtă dragoste și devotament ți-aș arăta în schimb, nu pot nădăjdui că-ți voi putea răsplăti vreodată încrederea ta de neprețuit. Cu toate cele aflate acum îmi pot ridica liniștită ochii spre chipul tău scump, pe care l-am venerat ca pe al unui părinte, pe care l-am iubit ca pe al unui soț, pe care încă din vremea copilăriei mele l-am cinstit ca pe al unui prieten și pot afirma că în gândurile mele cele mai ascunse n-am greșit niciodată față de tine și n-am șovăit nicio clipă în dragostea și fidelitatea pe care ți le datorez. Și-a prins brațele de gâtul doctorului, iar el și-a plecat capul spre ea, și părul lui alb s-a amestecat printre cozile ei de un castaniu închis. O, ține-mă strâns la pieptul tău, scumpul meu soț, nu mă goni vreodată din inima ta, nu te gândi și nici nu spune că ar fi vreo nepotrivire între noi, căci nu există niciuna în afară de nenumăratele mele slăbiciuni. Cu fiecare an care a trecut am înțeles-o mai bine și te-am prețuit din ce în ce mai mult. Păstrează-mă în inima ta, soțul meu iubit, căci dragostea mea e clădită pe o stâncă, și nu se va clinti niciodată. În tăcerea care a urmat, mătușa mea s-a îndreptat, fără a se grăbi, spre domnul Dick, l-a îmbrățișat și l-a sărutat zgomotos, și a făcut cât se poate de bine, spre folosul lui, căci l-a văzut cum se pregătea să stea într-un picior, găsind că acesta era mijlocul cel mai nimerit ca să-și arate toată bucuria. Ești un om și jumătate, Dick, i-a zis mătușa mea foarte mulțumită, și să nu te prind că mă contrazici, căci eu știu mai bine. După aceea, mătușa mea l-a tras de mânecă, mi-a făcut un semn și am ieșit toți trei pe furiș afară. În orice caz, a fost o lovitură pentru militeroasa noastră prietenă, a zis mătușa mea în drum spre casă, și asta ar fi de ajuns să mă facă să dorm bine, chiar dacă n-aș mai avea nimic altceva de care să mă bucur. Era aproape distrusă, pare mi se, a spus domnul Dick, compătimitor. Cum? Ai văzut vreodată un crocodil distrus? l-a întrebat mătușa mea. Nu cred să fi văzut vreodată un crocodil, i-a răspuns blajin domnul Dick. Toate astea nu s-ar fi întâmplat dacă nu și-ar fi vrut coada animalul la bătrân, a spus foarte hotărâtă mătușa mea. Ar fi de dorit ca unele mame să-și mai lase în pace fetele după nuntă și să nu le mai omoare cu dragostea lor. Pentru că au adus pe lume o nenorocită de fată, li se pare că au dreptul să o hărțuiască și să o trimită pe lumea cealaltă. Ei, doamne, iartă-mă, de parcă fata ar fi vrut sau ar fi cerut ea să vină pe lume. La ce te gândești, rot? Mă gândeam la tot ce se spusese în seara aceea. Îmi răsunau încă în minte unele dintre cuvintele rostite. Nu poate exista dezbinare mai mare într-o căsnicie decât aceea datorită nepotrivirii de gânduri și țeluri. Sau, cea din tâi pornire greșită a unei inimi neîncercate. Sau, dragostea mea e clădită pe o stâncă. Dar am ajuns acasă și frunzele vește de zăceau risipite pe jos, călcate în picioare, iar vântul șuiera toamnă. Capitolul 17. Veste Cred că eram căsătorit de vreun an, dacă mă pot bizui pe memoria mea care nu prea rețină datele, când, într-o seară, întorcându-mă dintr-o plimbare singuratică, am trecut prin fața casei doamnei Steerforth. Pe drum mă gândisem la carta pe care tocmai atunci o scriam. Datorită unei munci întârjite, dobândisem succese din ce în ce mai mari și lucram la primul meu roman trecusem deseori pe acolo de când locuiam prin vecinătate, deși, de câte ori puteam, alegeam alt drum. Totuși, mi se întâmpla uneori să nu găsesc altă cale fără a face un lung ocol, așa că treceam de obicei destul de des prin fața acestei clădiri. Întotdeauna însă grăbeam pasul și nu aruncam decât întreacăt o privire asupra casei. Aveam mereu același aer, morocănos și trist. Niciuna dintre odăile mai bune nu dădea spre poteca pe care o urmam, iar ferestrele înguste, cu rame de lemn vechi, care nu arătaseră niciodată prea veselă, păreau acum și mai jalnice, zăvorute și cu obloanele totdeauna lăsate. O alee mică, acoperită și pavată, ducea spre o intrare părăsită, iar fereastra rotunda unei scări, la fel ca și celelalte, deși nu avea storul tras, părea tot atât de tristă și de pustie. Nu mă amintesc să fi văzut vreodată în toată casa vreo lumină aprinsă. Dacă aș fi fost un trecător ca oricare altul, Aș fi bănuit poate că vreo bătrână fără urmași zăcea moartă în casă. Dacă aș fi avut fericirea să nu fi știut nimic despre lăcașul acela și l-aș fi văzut mereu în aceeași stare, poate că mi-ar fi plăcut să-l învălui cu cele mai fantastice povești. Dar așa cum era, mă gândeam cât mai puțin cu putință la casa aceea, treceam nepăsător pe lângă ea și totuși, în adâncul sufletului, eram tulburat, căci îmi trezea de obicei un lung șir de amintiri. În seara aceea, când mi s-a ivit în cale, mi s-a părut și mai tulburătoare ca altădată, fiind legată de atâtea amintiri ale copilăriei, de atâtea visuri de mai târziu, de nelucile nădejilor abia înfiripate, de umbrele întunecate ale dezamăgirilor întrevăzute și amarnic înțelese, toate amestecându-se cu experiența celor trăite și cu tot felul de născociri care îmi stăpâneau gândurile, pregătindu-mă pentru romanul pe care îl scriam. Cuprins de o melancolică visare, am pășit mai departe, când, deodată, un glas venit de aproape m-a făcut să tresar. Era un glas de femeie. Nu mi-a trebuit mult timp ca să o recunosc pe mica slujnică a doamnei Stierforth, cea care purtase o dinioară panglic albastre la bonetă, și le scosese ca să se potrivească mai bine cu noua atmosfera a casei și le înlocuise cu una sau două funde mohorute de un cafeniu închis. Vă rog, domnule, vreți să fiți atât de bun și să poftiți înăuntru ca să vorbiți cu domnișoara Dartle? Domnișoara Dartle te-a trimis să mă chem am întrebat-o eu. Nu chiar în astă seară, domnule, dar e tot una. Domnișoara Dartle v-a văzut trecând cu o seară sau două înainte și mi-a spus să-mi iau ceva de cusut și să stau pe scară ca să vă pândesc când o să mai treceți iar și să vă poftesc înăuntru, că vrea să vă vorbească. M-am întors din drum și am urmat-o, întrebând-o ce mai face doamna Steerforth. Mi-a spus că stăpâna ei se simțea destul de prost și își petrecea mai tot timpul în odaia ei. Când am ajuns în fața casei m-a rugat să mă duc în grădina unde s-a aflat domnișoara Dartle și m-a lăsat singur să o caut. Am găsit-o șezând pe un scaun, la capătul unui fel de terasă, de unde se deschidea o vedere largă asupra marelui oraș. Era o seară mai întunecoasă, cu o lumină palidă pe cer, și mi s-a părut că priveliștea care se pierdea în depărtări, cu câte o clădire mai mare care se ridica aici colo în umbra mohorută, se potrivea de minune cu gândurile acestei trufașe femei. M-a zărit pe când mă îndreptam spre ea și s-a ridicat o clipă ca să mă primească. Arăta mai lividă și mai slabă decât o văzusem ultima oară. Ochii învăpăiații erau și mai strălucitori, iar cicatricea și mai vădită. Întâlnirea noastră n-a fost prea călduroasă. Ne despărțisem certați ultima oară și avea un aer de dispreț pe care nu căuta să-și l -ascundă.